Azaroako Asaruak 21 ditu gaurko honetan, aste azkena da eta hau berri on albistegia duzu berrio sarijetiaren albiste e mankizuna eta beti bezala hurbileko aktualitatearekin hasiko dugu gaurko kontakizuna. Partido Popular Rekozinegotzi Jose Ruzek bakarkamena eskatu du udalaren azken osoko bilkuran beste zinegotzi bati laurea da besarkatu behar lukeela esateagatik. Bilduren udaltaldeak Alderdi Popularreko zinegotziaren hitzak gaitzesteko mozioa aurkeztu zuen iraganastean urrengo plenoan eztabaidatu dadin eta horren aurrean PPko zinegotziak bere erantzuna emandu haste honetan bertan Jose Ruzek idazki bat aurkeztu du udalean azken osoko bilkuran esandakoengatik barkamena eskatuz, tokizkan pokoa ipamena izan zelakoan, inolako asmorik gabe esan zuela, gaineratu du zinegotzi populariak ikusi beharko hemendik aurrera zer gertatzen den bilduk aurkeztutako mozio horrekin. bestelako kontuen artean gaurko deialdi baten berri eman e, behar dizuego aur lapurtuei buruzko itzaldia. Halaxe da sos aur lapurtuak elkarteak gai azgarri horren inguruan hitz egginen gaur bertan arrattzaleko zazpietatik aurrera kulturgunean hitzaldian elkartearen aurkezpena egginen dute eta drama honen berri eman baina norbaitek informazio gehiago jaso nahiko balu haiengana jo dezake zuzenean aste artero goizeko hamarretatik ewarddiko amabietara kulturguneko geletako batean. Nafarroko aurrekontuak ere izpide izanen ditugu, hainbat gizarte eragiliak bihar iruñian asiko demobilizazioan korrean parte hartzeko gonbitea luzatu baitute. Ostegun honetan, azaroako gehi eta Nafarroako gobernuak 2008an gastatuko dituen diruen inguruko ez tabaidari asiera emanen zaio Nafarroako legebiltzarrean Aurrekontu hoien izaera murri eta prozesuaren parte hartze eza salatzeko, erriekimenak deialdia egindu erritarrina hotza entzundadin, eta agintariek jentuak dartearen eskaerei entz entzungor barkatu egin ez die zaioten Berriozarko kolektibo eta gizarte eragile ugarik ere babesa eman diote Iruineko sarasate pasealekuan egginen den protesta ekintza iraunkor honi modu horretan bihar goizeko bedderatzietatik hamarrietara administrazioko langileek elkarrietaratzea eginen dute haarretatik aurrera lauzteak izanen dira hezkuntza alorrean amabietan kaerola da bat eginen dute parlamentuaren aurrean arritsaleko zazpietan elkarrietaratzen deitu dute Sarasate pasealekuan bertan aurrekontu parte hartzaile eta sozialen aldea, sendegoen bezala, eta bukatzeko 7.5etan Sarasate Karparen aurkezpena eginen dute. Eta manifestazio batekin jarraituko dugu, mendialdea guraso elkarteak datorren iganderako deitu duena. Aurreko astean azaldu genizuen bezala, mendialdea guraso elkarteak aurrera darria imobilizazioekin Afarroako gobernuko eskuntza departamentuak eskolako garrayo zerbitzua berriz ardezan. Urrengo protesta ekintzan agusiena, elduden igandean eginen dute azarbaren hogeita bostean, manifestazio bat izanen da ibilbidea Euskal Herria plazatik aterako da eguerdiko amabietan. Egun nori, azaruako gaitabos emakumen aurkako indarkeria estaba... estaba ezabatzeko nazioarteko eguna izanenda. da. da gizarte zerbitzuen mankomunitateak egitara rau oparoa dute datozen egunetarako emakumeen kontrako indarkeriaz ohar arazteko. Eluden ostiralean azarroak hogeita hiru elkarrietaratzea diitu dute Guarddiko amabietan udaletxearen aurrean azarroaren hogeita bosteko manifestua irakurriko dute eta aurri ez zainera bost minutuko isilaldia emakumeen erailketek sortutako gaitzespena adierazteko Azaroaren hogeita lauan hau da hurringgo larun batean berio Ozarko gazteen kuadrilek grafitiak eginen dituzte taula gainean eta hoiek guztiak ikusgai izanen dira udaletxean institutuan ikastetxeetan eta herriko kaleetan Emakumeen kontrako indarkeriaren ezabapenerako nazioarteko egunean bertan igandean hainbat hitzzordu iizanen ditugu egordian Iruinean egginen den manifestazioa babestera deitu dute berriozarko Ozarko gizarte eragilek eta herriatsaldean antzerkiek eman aldia eskainiko da auditorio berrian eta bukatzeko azaroaren hogeita sortzian, konsiliazioaren eta erantzukidezaren aldeko tokiko itunei buruzko jardunaldiak eginen dira udaletxean goizeko amaiketatik eguerdiko ordubietara. Datorren egunetako kultur agenda zabalduko du horain berriozara aldizkariak bere seigarren urteurrena ospatuko du larun bat honetan. Berriozarko hainbat musikari eta talde kontzertu berezia eskaineko dute berriozara aldizkariaren alde argitalpen honek sei urteko ibilbidea egin baitu orain arte. Modu horretan, harriatxaleko zazpietatik aurrera entzunareto berriko taula gainera igoko dira Javi Zurieta kantautorea, Bluesenea Big Band eta La Senyora Nora taldeak. Sarrerak iru eurotan egonen Dira salgai ikuskizuna hasi baino ordu bete lehenagotik hau da, retzaldeko seietatik aurrera. Larun batean ere, Nafarroko oso katira txapelketa berriozarrera iritsiko da. Seieun kiloko gizonezko kategoriaren eta larun da hogei kiloko kategoria mistoaren saioen lekuko izanen da gure herriko kiroldegia. Itzordua esan bezala datorren larun batean izanen da arre txaleko seietan. Eta kirolakin jarraituz, bekae mendi taldeak ibilaldi berri bat antolatu du egun e, horretarako. Ala da, berriozarkirole elkartearen mendi taldeak ateraldi berri antolatu du malkaitz eta tongorri mendietara. Ibilaldia goizeko bederatzietan aterako da larun batean lantze luze frontoitik. eta lehenagoaipatu badugu ere. Repikatuko dugu, igandean, antzerki emanaldi bat izanen dugu. Hala da, bai, elduentzako antzerkialdia amaierara helduko da datorren igandean. Elmiedoke meabita lanarekin, emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunaren kariran, tolatutoko antzeslan bat da, zahrria pastra eta aldearen eskutik emanaldia, herriatxaldeko zazpietan hasiko da eta zahrirak kasuanetan ere, eskuraga izanen dituzue, ordu bete lehenagotik auditorio berrian lau euroko prezioan. Gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu eta gaurko leherroburuak ikusiko ditugu berri egunkariarekin hasiko gara. hiru greba egun egingo dituzten afarroan oinarrizko osasun laguntzan. Horixe leherroburu nagusian Nafarroako albistei dago kionez. Badira beste batzuk ere, genero indarkeriaren kontra egiturazko neurri berritzaileak eskatu ditu bilgune feministak. Eta e, bestelako kontuen artean, haieteko adierazpena bete dadin, jarraipen batzorde bat osatuko dute sinatzaileek hori nabarmentzen duere berria egunkariak. Bukatzeko, ekonomia kontuekin jarrituko dugu, landu eta eskubideen aldeko martsa eginen dute eragile sozial eta sindikalek datorren Astean. Diario de Nabarria izanen da, urre ez urrian ikusiko dugunango goikoetxeak Nafarroako lehen plan ekintzailearen berri emanen du horixe da egunkario honen edizizion digitalak gehien nabarmenttzen duen titularra, baina badira beste batzuk Gateluko Plazako Sanferminetako agendak aldaketak izanen ditu. Bestelako kontuen artean eguraldia haipagaidu Diario de Navarreak eguratxo odeitxu eta euritzua asteazken az, honetan nafarroan eta bukatzeko onakoan etaren aldeko pintada eta omen aldien gatik soldataken diezaiekete alkatei. Gara hainzu, egunkariak barkatu hain zuzen ere, azken berri horrekin zabaltzen dute Nafarroari eskainetako informazioa. UPNek, PSNek eta PP-ek soldatak enduko diete ikurren legea urratzen duten zinegotzi eta alkateei eta parlamentutik atera gabe. Hauxe, irakur dezakegu Jolanda Barzinak laguntza eskatu dio PSN-ri upen eren bakardade agerikoaren aurrean. Ezkuntza zere, da gara, onako titularriarekin hezkuntza ere du propio aldarrikatuko dute beste behin ere Nafar Ikaslek kalean. Eta bukatzeko, lehre buru hau, bilgun efeministak beharrezko du jendartearen ezta benetako aldaketak lortu alizateko. Eta azkenik diario de notizia hartuko dugu eta Miguel Sanz presidente hoiaren itzak nabar mentzen ditu diario de notizia sek bere leheru nagusian. O oh, esaten du Miguel Sanzek, UPN eta Peperen arteko itzarmena akats bat zela oartara zinuen nik, eta ala izan da. Bestelako lerro artean, hauxe Nafarroako gobernuak ez die soldata ordainduko ikurrien legea aurretzen duten garan eta diario de Navarraren ere irakurri dugun albistea eta e, beste kontu garrantzitsu bat beintzat, asko nabarmenditzen dutena e, uarteko berri paperean ASFI taldeak 2 milioi euro desbideratu zituen eun bat komunitate baino gehiagotik, bukatzeko hau nabarmendu dezakegu hiru greba egun osasun etxeetan zerbitzuen berrian tokal berrean aketa berria dela eta Gure kioskoa itxi, zerura begiratu eta eguraldiari buruz hitz egiteko ordua iritsi da. aurkoa, ez da aurrekoak bezain egun hotza eta alaxen abaritu dugu goizeko lehen orduetatik ere orain bertan amaika graduko temperatura daukagu, baina badirudi termometroak ez direla gehiegi mugituko, egunean zehar ama bi graduko maksimak izanen baititugu egun osoan, eta beraz, e, ba, temperatura hori mantendu eginen da datozen orduetan, hori bai euriak izanen ditugu eta oroar ba, zeru lainotuak egun osoan zehar. <mik> Hau seizan da guztian, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.